а лише надало йому інших форм. На початку 1944 року на Волині починають творитися відділи 27-ї Волинської дивізії армії Крайової, яка розгорнула активні дії не лише проти українського збройного формування УПА, але й проти українського населення. Бої між обома арміями тривали до самого переходу фронту навесні 1944 року. Наближення Червоної армії українські та польські підпільники сприймали по-різному. Перші, саме радянську владу, вважали своїм головним ворогом і готувалися до тривалої боротьби з нею. Другі вбачали в ній союзника, який допоможе розправитися врешті з українським бунтом. Польські підпільники – Співпрацювали з радянськими партизанами та наступаючою армією, намагаючись не згадувати про поділ Другої Речі Посполитої у вересні 1939 року, про масові репресії полякою, про страшний злочин Катині, вчинений радянським союзником в лапках. Вони вірили, що своєю активною боротьбою Відновлять кордони 1939 року, хоча Кремль не давав жодних підстав для таких сподівань. Тим часом фронт перекотився через Волинь і вслід за Червоною армією сюди прийшли відділи НКВД. Їхня місія не відрізнялася від завдання 1939 року – встановлення радянської влади та ліквідація всіх її ворогів. Частина польських підпільників, яка спільно з радянськими партизанами та наступаючою армією брала участь в антинімецьких боях, пішла із фронтом далі на захід для продовження боротьби. Інші залишилися на теренах Людвипільського та Березненського районів Волині. Група ця – читаємо в повтанському звіті, активно виступала проти відділів УПА і українського населення. Кінець цитати. Отже, польські підпільники продовжили співпрацю з радянською владою і після переходу фронту. Проте, цілі союзників в Лапках були зовсім різні. Поляки виступали за довоєнні кордони, а червоних – цікавило відновлення території СРСР станом на червень 1941 року. Польські підпільники спробували діяти методом доконаних фактів. З початком квітня ця група, читаємо далі в документі УПА, повкопувала граничні стовпи з польськими орлами на старій польській границі. Кінець цитати. Така самодіяльність не сподобалися нові адміністрації. Відділи НКВД провели облаву на теренах Людвипільського і Березненського районів та знищили групу підпільників. Аби не виникало запитань, за що їх вбито, поляків повісили на встановлених ними прикордонних стовпах. Але справедлива в лапках радянська влада не зупинилася і на цьому. Решту чоловічого польського населення, що де де залишилося в польських колоніях, більшовики змобілізували і відправили до Рівного, до легіону Ванди Василевської. Кінець цитати. Вони мали й далі проливати кров за союзника в лапках, навіть після того, як він відкрив справжнє обличчя окупанта. Врешті жорстока політика швидко протверзила місцевих поляків, продемонструвавши, хто є справжнім ворогом. Решта поляків, що залишилася по селах Людвипільщини, читаємо в повстанському звіті, симпатизують відділам УПА. При переході на схід відділи УПА затримуються на польських колоніях. Поляки добровільно дають їм харчі, виставляють варту, переводять через НКВД». Кінець цитати. Так закінчилася кривава польсько українська війна на Волині. Але саме в той час вона розгорялася на сусідній Галичині, де тривала протягом року. Згодом перекинулася на Закерзоння, а завершилася аж у 1947 році. Всюди переможцем у цій війні виходила саме третя сторона – комуністичний режим, який підкорив і українців, і поляків. Хто запустив віслу або остаточне вирішення української проблеми в Польщі? 28 березня 1947 року в засідці українських повстанців із сотень Хріна та Стаха загинув заступник міністра оборони Польщі генерал Кароль Сверчевський. Смерть однієї з ключових осіб польського комуністичного пантеону, учасника Жовтневої революції та громадянських воєн у Росії та Іспанії, одного з творців польської армії на теренах СРСР під час Другої світової, була використана як привід для початку масової депортації українців зі східних теренів відновленої після війни держави. Утім, акція під кодовою назвою «Вісла», що почалася 28 квітня, рівно через місяць після смерті генерала, готувалася задовго до повстанської засідки –